أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم من همزيه ونفطيه ونفخه من همزيه ونفطيه ونفخه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا الله والله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إلى جنات النعيم وأشهد أن محمد عبدوه ورسوله الذي تركنا على محجة البلضاء ليلها كنهارها لا يزيغ أنه إلا هالك أيها الناس اوسيكم واوسي نفس بتقوى الله عز وجل فإن في التقواه صلاه الدنيا والآخرة وتزودوا ليوم المعاد فإن خير الزاد التقوى فإن اشدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulli dhalalatin fi an-nar minha ya rabbal alamin Dugu zangu baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani zi mwendee wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma kuja kutimiza tabia ya kumkumbani njema Mtume Ambe mwenyezi mungu subona ta'ala nasema Waladhi arsula rasulahu bilhuda Wadini lhaq Ntume ambe mwenyezi mungu subona ta'ala Kamtuma Kamtuma kwa kitu gani Kwa elimu. Ilmu nnafi bilhuda wadini lhaq Ilmu ambaye kwamba mba ina manufaa Ikiwa huyum Ntume mwenyezi mungu subona ta'ala Kamtuma Kwa ilimu Ilimu ambaye kwa mba ina manufaa je ni wajibu kwa wale ambao kwamba wanasema kumfuata huyu mtume kuitafuta elimu au si wajibu kwa wao kuitafuta elimu ndugu zangu waislamu jawabu itakuwa ni kwamba wale wanaosema kwamba mtume ni mtume wao na kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamtuma kwa dini kamtuma kwa elimu elimu ni ya manufaa itakao mtoka katika giza impeleka katika mwangaza دموديا ketika wale wata'alam walububbe anasema katika kitabu chake huyu Abdul Nasir Abdul Rahman bin Nasir Sa'di katika risala yake akawajul fiqhiyah li fahmi an-nususi shar'iyah anasema anna afdal minan ilmun yuzilu anka shakka wad daran wa yakshifu al-haqqa Anasema katika hirisala, katika ubeti zake, ndani ya maneno yake, anasema kwamba katika ile minan kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ile neema ammoipatia waja wake, yani anna minallahi ta'ala ala alibadi katira. kwamba neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwa waja wake ni nyingi. wa minha lakini katika hizo neema zote neema bora tena kubwa kabisa asema huwa alilmu nafi ni elimu yenye manufaa elimu gani elimu yenye manufaa akataja wa alama tuhu katika alama za hizo elimu umo kwa manafa mwanzo annahu yuzilu anil qalbi shay'ain inaondosha katika moyo wa muislamu vitu viwili elimu yenye manufaa anahitaja shekhe huyu ni elimu umo itaondosha katika moyo vitu viwili kwanza ashbahati Jambo la kwanza itaondosha shubahati katika moya ya huyu Muislamu. Pili washahawati elimu wa kwamba itaondosha katika moya huyu Muislamu shahawati. Washahawati asema kwamba shahawati turitu darana alqalb wa qaswatahu shahwa inarithisha katika moya huyu Muislamu adaran uchafu adaran uchafu wa Na vilevle kule kupenda shahwa inaritishe katika moyo wa Muislamu nyoyo moyo ambao kwamba umesusuaa kisha sema watutabitu albadan anitwaati na inaizuia mwili ya binadamu kumili katika toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Fa alamati alimu nafih alama ya elimu miko na manufaa انه yuzilu hadhain almaradaini kwamba inaondosha hii maradhi mawili al-azomaini maradhi ya mikombani kubwa maradhi shahwa wa maradhi chubahati kisha sema wa yajiribu lila abdi al Nja, Allah subona wa ta'ala ikiwa takwa na yelimu kule sehemu mikomba anashaka basi Allah subona wa ta'ala huyibadilisha akampati ya wa huwa zindu shaka na kule kuwana yakini na dini yako kuwana yakini na yale ya mikombu nafanya zindu shaka hiyo ni kinyumi ya shaka Kisha semaje mojawapo pili, al-imanut-tam ikiwa mtu atakuwa na imani ya kisawa sawa hana shaka, ikiwa mtu atakuwa na elimu na mkomba itamtoa na basi yule anapata imani ambayo imekamilika. Kisha al-imanul-ladhi tuslul-abd likulli matlubun itamfikisha huyu mja katika yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wakati gani? Wakati utakapokuwa na elimu itakokuondosha wewe na shubha utakapokuwa na elimu itakokuondosha wewe na shahwa sasa ikiwa mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arsalahu bil huda wa dinil haqq amemtimuliza bil huda bi maana al ilm elimu umecombe ina manufaa je sisi ambao kwamba ni wafasi wake madha yajibu علينا nini yatupasa sisi kufanya tukae chini tusitafute elimu Tukayechini, tuseme sisi madan tuliza waislamu wa isilamu, Ndiyo basi, sitafute Eliwa mbukombele tonoshisi na shubuha na shahwa Lazima, ni wajib Ususan katika zamu mbukombele tukondani yake Lazima waislamu isilamu wa elimu Ndiyo anasema nasema Ibn Qaym Aljahl Kule ujinga Mtu wataye kutafti elimu Daun, katilun Ni ugonje kwamba Unauwa, ni ugonje kwamba unangamiza Pole pole Pole Yule mjinga mekombani jahil na dini yake na ibada yake Huyo ni mgonjwa na ule ujinga Basi inamuangamiza kisawa sawa Hakisema Washifa uhu Angalia Ametuambia ugonjwa Lakini apa vileble Anatuashiria shifa uhu Shifa tiba ya yu ugonjwa mekombani ya ujinga Nini Asema Washifa uhu Amrani Fitarkibi mutafikani Amrani Ni viti viwili Fitarkibi katika mpangilio Yettafikani ya nafikiana Nini? Nasu minal Au minasuna Hilmun minal Au minasuna Ni elimu tiba ya ugonjwa wa moe wa mwkoma tukunao Ugonjwa mwkoma ni ugonjwa wa ujinga Tiba ya kwanza tuambia nini? Hilmun minal Qur'ani maneno yako Unapofani ibadayako, iangalie wana Kur'ani na sewa nini Pili, au minasuna, ukiikosa kwa Kur'ani, iangalie katika suna Sasa, ikiwa Kur'ani na suna Hiyo ndo mamba ya elimu yetu Nani ya mwekomba natuwelekeza kwa hiyo Kur'ani Nani ya mwekomba hiyo suna Watu habibu dhaka, ala alimu rabbani Yule, atake katika hiyo Kur'ani Yule atakayetufahamisha hiyo sura inaposema watabibu daktari dha kal alim rabbani yule wanachuoni mcha Mungu mwanachuoni amekubalika yeye ndio ambaye kwaomba atakuja kutuoneshea kwamba ile nini ile ni Qurani aya hii nasimakadha wa kadha bila hiyo kuna watu watakae tafsiri Qurani katika hawaza na si zao anaifasiri Qurani Kuvuta katika sehemu ambapo anataka angalia hizi mapote Ambo kumbazi mipotea Kur'ani ni moja Aya ni moja Walaki yufasiru kama yuridu hu Kama yuridu hawahu Anaifasiri na mwenevotaka Machamaniyo ya naksi yake Ni Kur'ani Ndiwa katupachia chiba ibnu kaya masema Watuabibu dhaka ala alimurabani Tuangalie wale wanashuoni wetu Wanatuambe nini kusu haya hizi Tuangalie wale wanashuoni wetu Wanafasiri vipi hizi hadithi Ndiwa yanasema wana Imamu dhahabi Ukitaka kufanya jambo kwanza angalia hili jambo nani aliyekutangulia katika hiki jambo hili jambo mko mda kufanya angalie wale masalafu wale kutangulia katika masohaba, je wale lifanya wale masalafu katika maswahaba walifasiri vipi ukikosa teremka chini angalia imatil mufasirini Waangalie wale mavigogo mko mko walikuwa katika kufasiri kurani Walifasiri vipi aya hiyo? Walielewa vipi hukumu hii? Kisha ukikosa rudi angalia and madhhab salaf. Waangalie hizi madhhab za kisalaf. Tukisema madhhab za kisalaf Inamana wale wote wajua ko chini ya madhhab ya kisalaf. Asema ikio utapata umefasiri sawa na wewe. Fumvi fanya. Wa ila wakienda kinyume na akili basi achana nao jua ile jambo la shaka ndugu zangu waislamu lazima tukumbushane jambo hili kila wakati bwana huu islamu lazima watu wajue dini yao bila kujua dini yao ndio leo waislamu katika tawama tukubura wanaanguka katika maangamizi makubwa watu washughuliki na dini yao lakini dini naribika ndugu zangu tukisema hivi lazima tuzinyooshe mikono hizi masajidi zetu na wale ambao wamwasimamizwa hizi misikiti misikiti katika tarehe kisilamu ndi Kiislamu ndio ilikuwa ndio mambal ilmu ndio ndio ilikuwa ndio sehemu watu natoa elimu vile tunafanya bidii tuone misikiti inajengwa vile tunafanya bidii kuna kwa watu magorofa lakini tunasahau kitu moja ndio mmoja akasema min asbabi dha'fi al-ilmi miongoni mwasbababu kubwa ya kudhoofika kwa ghiyabi dawri dauri masajid Nikupotea kwa dauri ya misikiti, misikiti haifani namna na wotakikana kufanya. Misikiti ni liko sehemu ya watu kutaka elimu. Sikuzozana, sikuvutana kamba. Uma inapotea, lakini kila mtu ambaye kama amechukua hili jukumu basi yeye ni maaskuli. Ajue ataulizwa, alifanya nini alipokuwa kiongozi wa misikiti? Je, misikiti watu walipata faida gani? Kalia misikiti ya Mtume wa sallallahu alaihi wasallam, watu walipata faida. Wakatoka Jahabitha minal ulama Wakatoka watu mbukomwa niki gogo Walitoka wapi Misikiti ili kukitadauri kubwa sana Kwa kishkomba elimu inaendelea. Ilmu nafi Kisha watu mbukomba wanatabia Nadesturi Ya kuwazia watu kwenda kutafuta elimu. Anasema imam bulu nukaim watu hawa, Aki sema Kutuwa utwariku Wanuwabu l-iblisi Washurtihi fil arvi Kutuwa utwariku wale watu wamekuomba wanawapiga watu na kunyanganya watu katika njia kisha kaendelea wanuwaabu iblisi na wanaibu wa iblisi katika huko mbongo ardhi washurtihi na vile vile wale maskari ambao kwamba hao ndio waaskari wa iblisi kina nani alladhina yuthbituna nnasa an talab alilmi wale wanaozia watu kwenda kutafuta elimu an tafakhu fi kwenda kujifundisha dini yao kwa nini ima ataweka sababu ambazo kwamba hazipo. Kwamba ukienda sehemu fulani wale watu kadhaa kadhaa hawana lolote kule hakuna kusoma. Kwa nini? Vile yeye labda hakupata nafasi ya kwenda kusoma. Ikawa anataka kuipaka matope. Sehemu mkomboho wanapata elimu nafi. Ilimtwakiona na sehemu ile bwana haifai. Asema haula watu sampuli hii. zao ni kubwa kushinda madhara ambayo kwamba anayotoa ule Kwa nini yahulu na baina la wa tariqihi ila Allah. Wanajaribu kuweka kizuizi baina yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweka kizuizi baina mje Allah na Allah Maana elimu ndio inakupeleke wewe kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Elimu ndio chakupambia wewe namna kufanya ibada. Ndugu zangu wa Islamu Hiu ilikuwa ni atautia, ilikuwa ni mkani mamfupi Lazima tukungushani kila wakati kwamba siku zote Uislamu ni dini elimu Ama mwudhu yetu ya leo <coughs> Chini ya kichwa baada Ramadan ilal mudawama Wa maa baada Ramadan kuna nini baada Ramadan Ilal mudawama ispokuwa ni kudumu katika ibada Nano nivokuwa kidumu undani ya mwesi mtukufu wa Ramadan Hivyo hivyo, lazima udumu na ibada na nalivu kuwa kifanya Maashara al muslimin Hanah nuwada'na haze shahri al-mubarak Kongamano la wa islamu Sisi, tumaiaga hii mwezi yambe ni mwani mwezi mtukufu Allazi mwezi yambe kwamba mba Ahiyallahu, mnyezi mungu spona ta'ala Alihuisha mwezi kama ule Bitanau ili Kwa ibada sampuli sampuli Watu wa kusoma kusuma Watu kujitahidi kuleta afkari ndani ya misikiti. Ikawa mwezi ina uhai ikawa fihi quluba na ikawa nyooza waislamu zinahuika na ibada. Wasaha bil insa abnadana an na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ndani ya mwezi kama ule akatuumrisha sisi kujizuia na kula. Pia u'attara bi katati lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu kama ule akaibadilisha ikawa mwezi ndani yake watu waleta kwa wingi wa innal 'ibra lakini mazingatio hapa bidawamil amal kwa kudumu kwa amali la bi kathratihi ayangaliwi wingi wa amali mwezi mtukufu wa ramadhani watu walifanya amali nyingi la siyo ibra hiyo kuangalia kama mwezi mtukufu wa ramadhani alitenda amali mingi la lakini kile mojomba kinaangaliwa hapa mudawama tu عليها kudumu yeye katika zidi amali ambayo mtu kwa malkuwa kufanya Halal mudawamati, sisi kama wa lazima tuazimie kudumu katika zile amali ya mekumu lukotukizifanya. Aswaliha, amekubani a, amali nzuri, alati amalnaha fi Ramadhan. Zile amali ya mekumu ndani andani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waltakun daima natuwe tunadumu katika hizo amali, walau kanat kalila atakama zile amali, tulukotukizifanya andani ya mwezi mtukufu, Baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani Tujitahidi Ataka mwani kwa uchache kudumu na hizo amali Fahaza kule kudumu na amali Walau kana tilkalila Ataka mwani ndogo Ahabba ila Allah Allah subona ta'ala napenda Mwenye kudumu katika amali Lauka ni ndogo Fakta kullaha mastato Mcheni Allah subona ta'ala Kadim na vuweza Kadusu ila nabi sallallahu wa sallam Mtu misu mwoja Anulizo swalihi aila amal Ahabba ila Allah Ya Rasulullah <coughs> amali gani amekomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda? Qal adwamuha wa inqalla. Entum ya kasema ni ile amali ambayo kwa mtu atadumu nayo wa inqalla hata kama ni kwa uchache. Hadith hii mtaka kunalehi. Wala hadha kwa ajili ya hili kwa kudumu kwa amali hata kama ni chache. Qala Aisha. Aisha anasema radhi Allahu anha kana Amaluhu sallallahu alaihi wasallam dima tun. Amali yake Mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa dima tun, yani daima amali yake Mtumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kudumu na ile amali alikuwa akiyafanya. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtakijitahidi kusoma juzuu 2, Tatu nne kwa siku. Usiku anaamka, afkari anazileta. Baada Ramadhani, kama Muislamu lazima adumu na zile ibada. Alikwa kisoma tatu ajitahidi hata kama ni moja hata kama ni moja asiwaache kwa kizileta ajitahidi kulita zile akari maana yake ndio ya waumini waumini siku zote wao wanadumu katika ibada hao hawafanyi leo kesho wakoacha hizi ndio alama ya wewe kukubaliwa zile amali zako ukifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani si atikomo Ramadhani inaisha na wewe ukaenda zako ukadhani kwamba Allah subhanahu wa taala zile amali zako azikubali Kudumu kwa katika hizi amali, ndiyo dalili kwamba Allah subona wa taala amezi kubali amali zaku. Asema, wa asli dhima, daimun, maasukun. Asli, yenu dhima. Nile mvua mwekombaina nyesha, mvuwa kidogo, mwekombaina utuluvu, hiyo ndiyo mwana neno dhima. Bimana, kwa mba kudumu katika hili amali, itakamani chati. Ames. Shabihisha na mvua ile mvua chache imekombenyesha lakini inaonyesha kwa utulivu hivyo hivyo hizo halali ama mtume alikuwa akifanya alikuwa kidumu nazo lao hata kama ilikuwa ni chache Yaqulu asema mmoja yafasiri akifasiri hadithi asema, wa hadal hadith na hii hadithi manhajun ndio manhaj ndio mfumo wa na ndio nguzo fi hayatil insan katika maisha ya binadamu Yasiru alai fi unihi, binadamu anafaweke hadithi hii mbele ndio kwamba inamuongoza katika mambo yake vipi adumu katika ibada takamani ni chache ndio manhaj ndio mfumo na ndio nguzo adumu nao katika ibada yake kama ajui kwa mazili ya kwa kizifanya ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani basi adumu nazo asiziwache qalal hasan albasri anasema hatta albasri abal qaumul mudawama watu walikataa kudumu katika ibada والله أنا أفا ما المؤمن سموميني بالذي يعمل شهرا أو شهريني كيف يكون مبادة فنعبادة شهرا موجة أو شهريني أو ميزي مويني أو عاما أو عاميني أما كفن يموك مودي أو ميك مويني لا هو سمومين والله ما جعل الأمل المؤمن أجرى دون الموت مؤمني هذا جعله كما يعمل هذا يسفقه Kili ya mbojo komba kita, mkinga, kita na ye kune na amali zake ni mauti Ndiyo sifu ya mumin Afani mwezi mmoja ibada, mwezi wapili ya kawacha Mwaka wa kwanza, mwaka wapili ya kawacha Kile ya mbojo ni kizuizi na ye kufanya amali, iwe ni mauti Kwa hala taala, mwezi mungu anasema Weabudu rabbaka hata yaatia kali yakin Mwabudu mula wako, hata yaatia kali yakin Mbaka kufikiwe yakin Ali yakin, hai, al-mauti Muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu Wa Ta'ala mbaki kufikie mauti. Ko ni nani bana anahukika kwamba yeye ataishi miaka kadhaa na kadhaa? Ama labda ana elimu ya siri, atujulishe pia na sisi wakati gani ataoondoka katika umgongo wa ardhi. Ndio kijana aseme, mimi nitasubiria nikifikie miaka 30, 35, 40 nianze ibada. Ama mzee aseme, mimi nasubiri nikifikie zile miaka zangu za uzien nianze ibada. Nani? Labda tujulishe atu, Atupepea sisi na ilimu Atupepea sisi ilham Tujuweza mazetu za kuishi Kala badu salafu Sema Leisa li amani il muslim Gayat undu na mauti Mwishilamu Amali yake Hana upeo Hana mwisho Ispokuwa muisho mwekombata kuwa nayo Atafanya amali mbake mchukwe mauti Nduguzangwa islamu Lazima bana Tudumu katika amali zetu Nduguzangwa islamu katika alama ya kwamba ibada zetu zinakubaliwa muda wa matina ala al ibada ni kudumu katika ibada alta na watu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hadha rabbu ramadhan wakadhalika rabbu sa'iru shuhur huyo Mungu ambao ndo ni Mungu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni yeye vilevle vile, vile ndio Mungu wa hizi miezi nilizobaki kwa hivyo ina maana kwamba Mungu mwezi mwingine na nyingine Tusiwati na mwabudu ni sawa na kusema kwamba mwenyezi mungu subonatala Anapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani Hizi mwezi ingine mwenyezi mungu wa yuko Falakapkana salafusole Walikuwa wale wemo li tutangulia Ejitahiduna Wakijitahidi Fi ikmali ya amal Kukamilisha amali zao Wa itmamihi wa itkanihi Wakakamilisha sawa Na wakaifanya kisawasawa Tumma yahtamuna bada dhalika bikabuli kisha wakawa nafanya ihtimam kumbwa Allah subona ta'ala takubali bada yetu wanaifanya kisa asawa wakisha maaliza zili amali katika fikra zao wanajiuliza jih baada zizi kufanya zili amali mwenyezi mungu subona ta'ala amezi kubali walama nazirat hathihil iliposhuka ayai ila ila nabi sallallahu wa sallam kwa mtu muhammad sallallahu wa sallam waladzine yutuna ma atawu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun iliposhuka ayae na wala mkomba wanafanya yale amko muumini mungu subhanahu wa taala amewapa wa qulubuhum wajilatun hali yakwamba miozao zinauoga zina, zina hofu annahum ila rabbihim rajiun kwamba wao kwa mungu wateregeshwa takula umu almu'minin aisha aisha nasema akimuliza mtume Baada kumbaya ili shuka kamuliza Ya Rasulullah Ahumu allazina Yeshirabuna alhamra Wayasirikun Ya Rasulullah Wale mwukum wana kusuriwe katika ayai kwamba wanafanya Yale mwenyezi mungu sifuna wa ta'ala Amu wanafanya yale mwinezi mungu wanafanya yale mwinezi mungu sifuna wa ta'ala miwapa Hale kumbanyo zao zina kofu Jee, hawa ni wale mwukum kunywa tembo Au, ya Rasulullah Wakati mtu naboku nyotembo, wana kwamba mwenyezi mungu wana mwona. Au, wale kwamba wanaiba wana iba. Wakati nabufanile cha kuiba, e, anakuwa na wasiwasi, wasi, Allah na Ni hao nabukusudio katika ya ii? Sikizi mtu Muhammad sallallahu wa sallam. Jawabu wali alimpatia. alimpatia jawabu gani? Kwa Rasul sallallahu wa sallam. La, ya binti suddiq. Sio hivu ya Aisha, binti suddiq. Walakinahum, lakini hao wana katika ya ii. Allavina ya yasumuna ni wale ambao wanafunga wao huṣalluna na wanaswali watasaddaquna hali yakombo wanatoa zile sadaka zao na sifa gani wa hum ya khafuna hali yakombo wana wasiwasi wanaogopa wanafunga wana sadaka wanaswali lakini bado nyuo zao zinawasiwasi zina, zina hofu hofu ya nini alla kwamba hii sadaka mko kama Hii funga mbe kwa mbatuna swala mbe kwa mbatuna mwenyezi mungu sumunatala ata ikubali Jee alla ata iridia Ndali mwenyezi mungu wanasema nini mwisho Ntunasema ulaika laladhi na yusari una fil Hawa ndi wale mbe kwa yusari una Wanaharakisha filkhairati kufuwa ya mamba mbukamba ni akheri Vipi wewe nani ya mwezi mtukufu wa ramadhani Umezifanya zile amali zote unoika gani Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala amekubalia amali zako wakati ya mwezi mtukufu Ramadhani. Muangalie wale masalafu. Wao wanafanya amali lakini bado wana hofu na wasiwasi na amali wao wanaifanya kisawa sawa. Sisi sawa na sisi amali zina nuksaan nyingi lakini licha hayo bado walikuwa na wasiwasi. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala hizi amali amezikubali ama amezikataa? Waqaala Fudala bin Ubaid hasema moja ما huyu rahimahullah hasema ili anakuwa mimi niwe aalabu kwamba najua anna allah mwenyezi mungu subhanahu wa taala qad taqabbala minni amenikubalia mimi mithala habatin min khardal amenikubalia mimi amali yangu ata kama ni mfano wa punje punje ilayya min ad-dunya uhabbu kwa mimi nitajua kama Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala amekubali amali yangu hata kama ni kwa uchache ya mfano wa punje ya mchele Allah amekubali nikakuwa na elimu kama Mwenyezi Mungu wamejua asema ahabbu ilayya inapendelewa sana kwangu mimi mna dunia kushinda dunia wa mafiha na yale amekwamba iko ndani ya dunia kwa nini li ni anna Allah Innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Kalia Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapiga muhuri kwamba yeye anakubali ya amali ya wale ambao kwamba almuttaqin, wala Mwenye Mungu kisawa sawa. Nani? Wale ambao wanadumu katika ibada zao. Hawa ndo muttaqin, wale ambao ibada zao si misimu. Wale ambao ibada zao si kesho wafany. Allah anakubali ibada ya wale ambao wako muendelea na ibada. Faha haa ulaa sslf angalia wale amekomole kutangulia watu wana wasiwasi mtu anasema laa mimi nitajua tu mwezi Mungu ya mali yangu nitajua tu ndakua na ilham basi ni bora kwangu kuliko dunia yale amekoma ya iko ndani yake ndugu zangu wa lazima bana tudumu katika ibada fa alam jueni kwamba anal mudawamata ala al amal salihah kule kudumu katika amali nzuri sababan ni sababu husni khatimati Yam tukua na mwisho Kule kudumu katika ibada Ni sababu Ya huyu muisilamu Huyu mu'min Mbunyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Kumpati ya mwisho muyokombani mema Mutubi sallallahu sallam Katika aditi li upekuena amru Bilhamqi Al-khuzzai yana sema Rasulullah sallallahu sallallahu sallam Iza aradu allahu aza wa jalla bi abdin Khairan Wenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala akimtakia mja wake khair asalahu anamfanyia utamu asalahu anamfanyia uzuri qil wakasemwa wama asalahu ya Rasulullah ya Rasulullah neno hili asalahu kumfanyia uzuri nini mtume akajibu akasema yufatahu Allahu 'azza wa jalla lahu mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala humfungulia amalan salihan amali ya mkombani nzuri mautihi kabla ya kufa koke tuma yakubidhu alayhi kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akamfisha aliyakomba yuko juu ya amali yake mem nzuri mudahamatun ala alibada hudumu katika ibada ni mtamarahi katika miongoni mwa matunda ya kudumu katika ibada ni hii mtu anapata husnul khatimah wakati anapoondoka katika umbo wa ardhi waqala aidan mtu tingiria mtume anasema idha aradallahu bihi khairan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akim takia mjewakehi isti amalahu akatumine na isti amalahu kili pakasemwa wama isti amalahu, ya rasulallah hili neno isti amalahu kazi manake nini kusema yuftahu lahu amalu nsuale mungu humfungulia amale mkuma nzuri baina adehi kwa kieye baina adehi mautihi wakati yeye mbukuma anakadibia ukiwacha huu mgongo ardi hata yaridhwa anhum man haulao mpaka wakaridhia wale ambao kumkomba na naye angalia bana hii ni fursa ya wazi wangapi leo wanatoa katika huu mgongo wa ardhi katika hali ya kuhofisha katika hali ya kuhuzunisha anatoka katika huu mgongo wa ardhi mpaka jamaa zao wanakuwa na wasiwasi Mbaka jamaa zao kuzungumza na washinda kwa nini amefufua katika hali ya mkombani mbaya amekufa katika hali amekomba si katika mle ya wisilamu lakini kumbe dawa ya pekee ikiwa umdu wa tadumu na ibada na malafu kwa kidumu mwenyezi mungu spona ta'ala ata kabla kufa kwake afe juwe amale amekomba nizuri mbaka wale amekomba kwa na yeye wakafurahia kwamba huyu amekufa katika njia sawa inna aladhi na kalu rabbuna allahu tummastakamu wale amekomba mesema rabbuna allahu wakakiri kwa tauhid umma istakamu kishudembo la pili wakawane istikama istikama katika dini yao istikama katika amali yao istikama katika kumti mwenyezi mungu na mtume wake basi mwenyezi mungu taala wa taala watu kama uyu tatanazalu alehimu il malaika Allah subona wa taala huwa watu kama hawa malaika Allah atakafu wala atahzanu wakiopati ya bishara Allah atakafu msiwe na hofu kule mna kuenda wala tahzanu wala mushuhuruke wala amekwamba mimewacha nyuma usihuzunike watoto wangu wataangaliewana nani Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala shakupatia warrant Madam utadumu katika mali amekwambania sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupigia umhuri kwamba huyu ni wetu kama bado uko katika hongoo ya ardhi Allah takhaf wala tahzanu wa abshiru bil kuntum tuadun popati bishara ile pepo ile kwa kiyaju alipokuwa hapa duniani bashiria waenda kuipata kule Billaahi wa minniizimuungu subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu lazima tudumu katika ibada lazima tuwe mstari wa mbele katika kudumu katika ibada wabillahi tawfik alhamdulillah الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد الله إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ايها الناس اوسيكم ووسي نفسي بتقو الله عز وجل معاشر المسلمين في الايام القليلة الماضية وصل اجرام الخوارج الى حد لم يسل اليه اسلافهم ولا يظن ان يسل اليه من بعدهم Dugu zangu baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mara nyingine Katika masiku chache yaliyopita ilitokea tukio tukio ambalo ilifanywa na ilipote miongoni mwa pote ambalo zimepotea Ila hadi walifikia upeo Lam yasli ilay aslafum hawajawai kufanya wale ambao kombo waliwatangulia wala yudhannu wala haitfikiriwe kwamba hamaisikirii kwamba ayasila ilayhi man ba'dahu kwamba kuna wa, wale watakokuja baadao watafikia upeo yale ambao wamekombo kufika faman kana faman kana yadunnu nani ambao walikuwa akifikiria ayati ya zaman kwamba itafika zama yatnu fihi alwala Walidei Mtoto Atamuwa mzazi wake Yama atamuwa mzazi waki Al muslimeni ya mekomba nwa islamu Ismi il Kwa jina ya u Au Nani ya Kuna siku ya kwamba Yurawi ul muslimuna waislamu watakuwa na hofu Fil madina tin nabawia Katika mji mtukufu wa madina Madina tur rasul Madina, nji wa mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kurubamahti dili haram Karibu na msikiti wake mbukomba ni mtukufu Tukia kwamba litokea siku kutuzuzo pita Katika mnji wa madina Mda ya magharibi kuelekea ishai Kundi, miongoni wa kundi Waliamua kwamba Wanasemu wanautetea wisilamu Na kuitetea Uislamu na kutaka raya ya Uislamu iwe ni sisi tuingie na kualipua Uislamu katika mji wa Madina Madina mji wa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Skia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini kuhusu mji wa Madina Msikie Mtume anasema nini kuhusu mji huu yule ambaye kombata wakhofisha yule mtu ambaye kombata kwa ndio sababu ya mji wa Madina kosa usalama Mtume anasema la yakidu ahlal madina hawata fanyu vitimbi watu wa, wa mdi wa madina ahadun mtio yote atawafania vitimbi illa ispokuwa anmaa kama yanmaa ulmil mwenyezi mungu wa ta'ala atawoyayusha mfanwa vile chumbi na filmaa katika maji wa kala Aydwan vile vile nasema Allahumma mandolama ahlu almadina atakewa dhulumu watu almadina wa akhafahum akawakofisha ikawasababu ya wawakosamani mtu measema faakhifahum vilevle pia nini mtieni kofu wa alehi le'anatullah na mwenyezi mungu subwana ta'ala mtu kamayule ya namlaani wal malaika na mtu kamayule ya malaika ya namlaani wa nazi ajma'in Na watu kwa ujumla La yukubali minuhu sorfun Mwenyezi mungu sbwana wa taala Hakubali sorfun Sunayo yote mikomba taifanya Wala adlun Wala Allah sbwana wa taala Hata ikubali Matindu yake yote ya farabi Kwa nini? Kwa kuatia hofu watu ahle ilmadina Kwa kuatia hofu Na kusema kwamba mba Tuataka kuitetia raya wa islamu Raya wa islamu Inachetewa kuwa wa islamu wenzako Bada kutoka katika mji wa Madina, kwende kaba Tuseme kwamba sisi kuitetea dini ya Uislamu baada kuamaliza watu wa Madina, wa iwe misikiti, hakuna tena amani. Na misikiti ni sehemu inayodhilikana ni sehemu ya amani, tulimpaka Kaaba. Je, ni sawa hiyo? Wailullahu, wailullahu. Bisa alqawmi ha'ula. Wailullahu, wailullahu. بئس القوم هؤلاء ولقد صدق شيخ الإسلام رحمه الله أنا سيما أبو العباس ولا عباس له وهو وتمفنوه لكن الخوارج هاو مخوارج أبو محمد صلى الله عليه وسلم الوخفش لكن اليو تنغليه ما تندهيه أسيما دينهم المؤذمه Dini yao kubwa Katika kaida zao Kaida yao ya juu Kwanza Mufarakatul jamaati ili muslimin Ni kufarikisha wa islamu Wastihlali dimaihim Na kuhalalisha damu zao Wa amualihim Kamba mali ya muislamu ni haki wa kuchukua Hii ndio kaida kubwa watu Wa kusampulihi Wa kala aithwan Anazidi kutambia bulabas Lem yakun ahadun Sharan ala al muslimina minuhum Hakuna, hakuna watu mbekomba Wanashari Kwa waisilamu mfoni watu kama u Lali yahud Hata sima yahudi Wala nasuara Hata simu nasuara Kwanini Fa inna hum kanu mujtahidina Fii katli kulli muslimin Kwa kuwa wao Wanajitahidi kuwa uwa waisilamu muslimin Killa muislamu Yubi Nam yuafikuhum yule ambei kwamba hatafikiana na wao hatakwenda sawa na fikra zao hatakwenda sawa na mwanahadi zao basi huyu ni adui wetu mustahilina ni dami ya muslimin wakihalalisha damu za waislamu ku wa amwalihim na mali zao mukaffirina lahu wakiwatoa katika uislamu ikaenda amepatiwa bitwaka na amepatiwa kadi nyekundu amtakae anamvua maadamu hindi na yeye Am na mvuta mukafirina lahum wa kanu mutadayyinin bidhalika na wao ukruba wao dini yao wao ni kwa kufurisha watu na kuhalalisha damu ya uislamu kwa nini liadhami jahlihim kwa kwao kwa dini hawafahamu ha. wa bid'atihim almudhilla na uzushi amokuwa mezizua almudhilla yenye kupoteza faha nahnu narahum ndio leo tunawaona yusabibuna al mashaka wal mashakila fi hadhi l-umma wakisbabija mashakil na kila aina tabu katika umahu mtumi sallallahu sallam anasema ar-sallam ahla l-islami watuhaa watakuwa na wawu Waislamu islamu ahla lawtani na wanawacha wa lambu kumbar wanabudu masanamu wa muona kumbar dami wa islamu ndio tamu نسوا نكغوني كغوني ياه حملي كغوني منزك بل كغوني انا حرف فلاني يا بنادم اكنا هوي بنادم اننكي يفو ديو اناموما أنا هاولا ويل لهم بئس هؤلاء ان الله وملائكته يصلون النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على إبراهيم. وعلى علي إبراهيم في العالمين نك حميد المجيد وارضو عليهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وأمر ووثمان وعالي وان باقي صحاب الصلاة الأجمعين اللهم أعيز الإسلام والمسلمين اللهم أعيز الإسلام والمسلمين وأدن لشرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مكرب رب العالمين اللهم من كان في هذه الأمة يدن أنه في الحق فاهديه إلى الحق حتى يكون من الحق يا رب العالمين فاهديه إلى الحق حتى يكون من الحك يا رب العالمين. قوموا إلا صلاتكم ورحمكم الله. أقمي الصلاة.